Прокинувшись, я ще довго лежав, не в змозі одразу позбутися залишків нічного жаху. Настільки реальним він був. Можливо, моя втеча у справжній світ – це лише відстрочка? І мене ось-ось затягне назад, туди, де панує зло, випущене вчора з чорної душі Якубовича. Я здригнувся. Те, що я почув від лікаря, було неймовірним. Воно жахало, в це не хотілося вірити, і свідомість просто відмовлялася вірити. Та водночас вона вже знала – все це правда.